تا دید ملاوی دو پتا یا ساته ای اشادی توید سنت که سلت این سید دکان نمبر تاییس عبدالرحمت لازان از دیمین چوک جنگیر رو سوالی پروپرائیتر انوار شیر توحید موبائل نمبر 0301 را چروا بزې تاسو سره تیرونه را نه آتا واشرکه سمرتیه ری ستاسو نه کروا بس د سنتو اد دین واګان بیل مؤمنین رحم ما اده بنو نه روانه رحم کوم کی تحیتهم یوم یلقانو سلامو پیش کشی د مؤمنانو دا غوړ چې ملاقات به ګله سلام دی جنت کیا وبه سلام سلام نه کوخلو کی کله الله تر پهۍ کله ملائکو نه لهم اجرن کریمه اتی ارکل عزید فارع اجر عزت من یا ایوها النبیو اتم خطاب پیغمبر تا اے پیغمبر اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَوْا مُبَشِّرَوْا وَنَذِيرَا یقِنًا مُمْلِكَ لِئِتَوْا بَيَانَوُنْكِ وَمُبَشِّرًا عزیر وَرَكَوْنْكِ وَنَذِيرَا اَيَرَوْنْكِ اول بہت دا بیان کے مسئل و توحید بہت دکھر کے نو چه چه اومنه لا نو زیره بوله ورکی چه چه اومنه لا نو, نو یاره بوله ورکی چه اوزاب بدر باندر اشی اداکار سپاد اومر سر رک وداعیان الالله او رابلون که اللغتا بیذنه ناغب توفیقا و بحکم سر وسراجم منیرا او نوری روخانا تمد امتا پارسلی گلی نور سنگ چه نور روخی جی نو بیا بلی راناتاجت نی بس پاویر سروخانا شکن نو کلی جلی پیغمبر نبهلی عملن ته چاغه دخل خوه و او کله چې پیغمبر راغی نو د نورو هغه سلسله خاتم شو مخکانی کتابونه اوداغي طریقې یو خو دا چې د شریعت کې عمر شان راغلی کله دا مخکې یاد کیوه چې تاسو رانا تر اوبال سي دند ته کېوه کله چې دارانا کم زیاده نو چې د پیغمبر نتا وسط راغلی ده زیاده هدایت او تعلیمات دي او وړه کم کتاب را دنیا ته تاریکرانه راغله اغانوار ده فباشر المؤمنين ازرورک مؤمنانوتا بان ان لهم من الله فضلا کبيرا شيقنند ديرا فراد اللہ طرفنا فضل للوي ولا تقتل کافرين والمنافقين أو خبر امراء الكافرون او المنافقان ودعا اذهم او فرضا تكليف نددي اس پروا به مکوا صبر على الله اتوکل کوا بالله بند لهم خطاب پیغمبرتا ولا تقتل کافرين والمنافقين چرا دی قال کو گور دن 12 کې اړې او مداهنت درګه پیدا کې نور دي خبره ماوله وقفا بالله وكيله کبیره الله زموږه وم وهم خطاب مؤمنانو ته ذکر کې يا ايها الذين امنوا ايمانوا اذا دې نه نه کوم مؤمنات ګلستاوونکو نکاح کوي مؤمنانو زنا نه وساره ثم تلقتمهن باتا صلاحه ورکې ديتا من قبل ان تمسوهن مخله بينا جدا لا لغوي سره اس لذل قتل او خلوت صحيح حشته صلی اللهم علیه وسلم رسول استے پتہ سو باندے مسترس تاسو زہ پاره علیه وسلم باندے من عده اسم شمار د عده تاسو دونه ج تاسو شمار ای لره و دې کې لصم خطاب پیغمبر تا اگر اقسام ذکر کی زنانو او مختلف و آسانتی آگان اختیارات پیغمبر تا یا ایوها النبیو اے پیغمبر انا احللنا لکا ازواجک یقنان منگا جا اسکلی دستا دا پاڑا بی بیان استا اللاتی اگا آتا اجورا همنا جتا ورکلی دی دا خو بی بیانی دی اگا چو محر دی ورکلی دی او قسم اجم وانا ملگت یمینوک علاج ملک ان شمی دی لا سنستا مما دا سره شرالو دی الله فتا باندې تا ته راسترید جہاد تمکه نبی علیہ السلام په حرام کې ومشهوره او او اولا ریحانه ذکر کی جدا جون رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم په و بنا د امیکا او دریم کس لونا د ترستا وبنا د اماتکا الونا د ترانوستا وبنا د خالیکا او لونا خالی د ماسستا وبنا د خ لونا د ماماستا وبنا او لونا د ماسیګا نوستا الله تي اغا هاجر چې هجرت کله ده تاسو را دا وسره شرط دی جهجرتن نبی اخونشت کله جهجر ده کله ده تا سره د دین د کور کله پرې خینه و امر اتم مؤمنه او سره اورم اعزانا مؤمنه او وهبت نفسه چرګه او بخي خپل نفس د نبی پیغمبر ته او چی بهار د محرم بس د محرم حرام کې داخل کا الا اراد النبي کشر ارادو کې پیغمبر ايان څنګه ها چل که کوي د دې اختیار دی و خالص تلک من دون المؤمنین دا خالص حکم دست تا دا پارا سوا دا مؤمنانونا یو خو اقصان ذکر کرل او بلو یه داغی دا صفت ذکر کرل چگورا یو زنانا دا چاق پلزانو بخی بغیر دا مهار نا نو نبیل اسلام دا پارا دا جایزو بلو امتی دا پارا نشتا خجای جوازا خام خوابا مهار اداکی کپا غوخی کبیا محرمه مثلی ارڅو چی هو نه با خالینی کینی نه کا باطل له اذن په د پرده خصوصیتو چې هغه نه نه بخیا کنه باغردم محرمه په لکه کې بل د نبی له سلام نه په اړه څو اقسام ذکر شو اذن ومد لپاره صرف څلور ته اجازه دی ښا دغه ټول خبر را روان ده نبی له سلام نه په اړه څلور اقسام دي په دې کې ودار سم لري اجازه د پارا داګې لپاره دا څلور تعداد ده چې داګې نو سروي اجازه نشته اودا اعتراض کو پیغمبر نشي کوله چې سمرا بیبیان یې ادا ګوره دا دنیا سره مینا محبته هه اودا ډوره محبته دنیا سره او پیغمبر باندې دا اعتراض کو نو و بس نو داګې تر جوابات کړل دي به تر اودې ویلې معلوم دا پورا پتا تجربې سره په وضاحت سره چې نبی عليه السلام جمرته قامت د بدن لګر سلور زرو انسانانو جي نوقدر د ګوري بیا بکر دې چې نبی عليه السلام سلور زر به بیانوي خو بیا هم سره د دې توورا خديجه رضی الله عنها چې هغه دوزه له کونډه پاتې شو هغه سره یې نه کاوه کو نبی عليه السلام په ځوانه ځانه کې دیره په خو دې چې هغه دې سره خبر شاته تعلق نشته او بلدا خبره چې نبی له سلام انده الله رب العزه طرف له اجازه ته نور د خدای اجازه د نشته کنه ترنه هو پورې فات کړه او بسره راګینو ذکر کړو چا اشرا ده الله انھا حفصره ده الله انھا سوده رضی الله عنها ام سلمہ رضی الله عنها زینب رضی الله عنها ام حبیبه حضرت جویریه صفیہ میمونہ کله دل نه د قریش ونوي نوي دا امهات المؤمنین دی صحاب د نبی له سلام اعزاج مطهرات نو تفصیلا بیا وفسرونه هغه جوابات کړي دا ځکه خلک قسم چې چا دې اعتراضات کوي چې نور نبی له سلام نور بیا نکړي وي دا یې فلسبه حکمتونه ذکر کړې دي د هغه خصوصیت ته د اقسام ذکر وکړل خالص وطلق من دون المؤمنين خالص تعد پارا سوا دنور مومنانونا قد علمنا ما فرضنا عليهم یقنا فوئیق منگا فاغسو چپرسکل دی منگا فی ازواجهم پا حق دبی بیانو دی شاگر دی حقوق دی او دی محور دی محر والکل نبی رسلام بانده دا پا بانده نبی رسلام بانده دا پا بانده حق پا بانده دا حق دا چا لازم و واجب نو خط دستر اغی و فما ملكت ايمانهم اراجم ملكن شديد بنت لا سنه دي چار دي مومنان لوين سي دغه په حق دي لكي لا يكون عليك حرج زیرا پاراش پاتن شي پتا مان ستاغي وكان الله غفور رحيم دي الله بهونکو رحم وعلى ترجمان دشاه ومنهم رستم كا اګه ته خو خيد دينا نمبرنا وتؤوي اليك من تشاء او انزدك انت اذن انا جستك خي مکمل اختیار ده و من به غایتا اغه سول چتو طالب کی ممن عزل تا ده زنانا نه کړي فلا جن عليه نشته غنا پتا تا مکمل ازادي ده سن الله تعالی طرفنا او غره ذکر مخ کې ذکر کړو چي زنانا خپل زانو بخي بغیر د مهارنا ذکر دا کړل داغه نوورې پليکن ابي الله سلام چره عمل لري کوي نه هغه واجبات هغه سره خپل آرام کې شګل بغیر د ماهر نه کوي صرف پاین داغه د پاره واسطې کوي پر اخیر ذکر د نور هغه په عمل نه لري کوي کڅوږه دا وایخه دا شان دلته چی وي چستاغه خلا که یو بيبي رسته کې بلانز دې کې اغانتا متا ته اجازه دي نو ور هغه داسې وکړی نو قال <سؤال> امام حضرت صادق وا چې عمر زیاد شو تاریخ پهل محبت او نمبر عائشه رضی الله عنها ورکړو اديشره نبی السلام دې سره ډېر محبت ساتي ولې هغه محبت او رضا یې د باندې پر لټوله په دې طریقې سره بارحال دلته کې وسعت دي اجازه نبی السلام غره بیا ذکر یو موخه ها شان او چتو مالاو ته اجازه ورکړو انشاء الله دانیل زیرا انت قرءعله انه الناس يخبش استرجد دي چې تر دي خیال فاته کنه ولا يحزننا ادي ونغم جنيكي وي ويرضينا ادي برزاي بما اعته تهنا كلهم هغه څه تو ورکی دي ته ولي برزاي هغه شو نبي عليه السلام <تصفيق> رضاو دي د تا قتل جوز مون ده په حرم کېونو دا لوې خبره ولا خبره جنت خبره و چې بیا به تلوميو <تصفيق> ناګه راګه په پاره سره ورکو الله یعلم ما فی قلوبکم الله په یی به سره څه تاسو په زړه نو کی دي د زړه حال په الله ته معلوم دي چې سورہ بولتا سورہ دی, دی بارکه احترام ساته قدر کوه ادغه شانته د الله په احکام باندې عمل کوه تمه شری د سبهولو تغارګی دي په لې خبری هونی دي کنه وکانه الله علیمن حلیما دی الله په وا صبرنا وکه یو لسن خطاب پیغمبرتا لا يحل لك النساء لدي جائز قادفارا ببیانی بي من بعدو فسددینا سمعنا فسددی اقصامنا دا صلور قسم جتا تذکر کلی ددی نبطوری وزینا ام دیکی با نکاح کی ددی نبصیوان نزی ددی اقصامنا بنوزخا مطلب اداری ولا تبدل بیهن او نبطو بدلی ددی دا پاسا من ازواج اس قسم ببیانی بي د دې رب صاحب باندې بدلون نکي چې ولر کې الا کولر کې وبنا ولو اعجبك حسنه ان اگر چه حیراني تعالی را خاص داغي الا ما ملكت يمينك مگر غات مالکن شي لافته ينست وين زي اي کر دار سنري اجازت پاي کې جاتا باندې نشته کوم کې سم نو خیال کوي نو بس دې د ذکر کوي چې نبی عليه السلام نه پاره کې بدلي <تصفح> فراقر واستره او نه دجه کوم اجازه تو تاسو نه د کی سکرلي وردا کو آزاد ذکر شنو هغه پکې بدل لږ کیږي ځکه د بیان له وی سلام خو با داروي خو باګدمنه با عملوي داږي دغه شنور ویني نه بهتاري وقال الله علی کل شی رقیبا دل لا بار یو شی باندې نگاه بانه اتم خطاب ذکر کی مؤمنان او باري کی عادت دي د تعام د غیر انا نبينا سلام تقور کی یا بل جسوی تاسو دا و تاسو پراد تراخله نو ادب در تخیخا یا ایو الینا منو ایمان والو لا تدخلو بیوت النبی ما داخله کې قرونه دا پیغمبر ته دې بیا نو ځان ځل کمریو قرونه نو ما داخله کې الا ایذن لكم مگر کی اجازه وکړي تاسو ته الا طعامن د فارد خوراکو بغیر ناظرین انا تل یتاسو کتونکې په هدو دغه ته تدمر وقت لاله طعام چله پهښوانه دی او تاسو ناشته کواریا وته او کله وای چې څنګه چللې سبا ته لګي دا ادب خیخه چې ته دا چا داوته لاله نو بداس وخت وقت ته دا توان دا نه چې ته ورته ته لې ناشته اننداره کې چاپیره ګوري ابله معنا غوځي یا زه بل اړې بس غلي کنه خاموش ته ان ته ګوره ما ګوره علاوه نه دا به چې ته دا څه پسو واست اذا لو کی تو رقم زنا راودي ها اذا صندوق کلا واستي چاپی را ګوريو رانه د دې نه اينه اينه دو کو تموي کنه له له کو تبنه عام بخيدو تا ولكن اذا دعيتهم لكن کل تاسو روبل للي شي اول خدا دعوت د دې نه دی اباسي تفيلي واغل ول نه جوړيږي صداوت د تن رشي رات به ورل فدخلوا داخل شي نبياب دعوت قبلهم کنه صداوت د تسشي اسکه دازي او زړه دعوت تا ته وکړه چې حرام کور دي لږ بیا کته نه ویناو شپې نه نیولې بلکې بهتر ځای لري چې نبې قبلې ښا فایدا د عندهم پس تاسو خوراک وکې فاندا شروع سلام نو ولا مستنزين لحديث او مې آرام نه انکي د بارا خبرو ازر چې ته ډډه وې ځانو سات بګښکو لګون نو یو برازه پداس وخت کې چې بیا نوست خوراک ته انتظار نه کې ایا جهارک دونکونه بیا بنې زارېږي چتو سوي چیرہ دا صاحب دا ماو کو ډاډا به وو غاب شپوله غوله کو بیا بزو نبی رسول چلو دا و دکو صاحب وران بیا بکیناسته را یا تون را نبی رسول به پریشان او ویلې به د شین روز دیبا خپکی کی حیا به کوله ته را یا تون راغل چوس بګری بیا تاسو کینې نه خبر ودا ان ذا الیکم کان یؤذین یقیناً داکار تاکلیب رسی پیغمبر تاکر استاسو خاندی فیستحی من کم پس دیبا حیاء کی استاسونا والله لا يستحی من الحق اللہ حیاء نکید حق ویلونا بیاننا اگر تا حق سکرکو او ادب رتوخو چو بس خوراکمو کنو بیا پاسے ورے گی و اذا سألتمو فنمتا یعن کلچتاسو غوارد دی بی بیانو ناس سامانو اسو زررتی فاسألوهن من ورائی حجابو نوالای ددینا آخوا دا پردینا دا بیبیانو دیر لویشان ده تک دستاسو اممهات دی من دی دی روحانی وغوری پرده بکوی اصنی چه تازو ازادی جو لکه کسو پکاری ستاپوس کوی دا مسلی یا دنورسو نو دا پردینا آخوا بولانی اتاپوس بکه ذالکم اطحرول قلوبی کم داریرہ دا پاک دامنی داستاسو دا پارا استاسو دسلون دا پارا و قلوبی هم ارد پزورغان د نوخان م جوړه چې بیا در باندې خلک بدګماني کوي غره خبردارا ته په اړه نه اخوا بهاره نواس کوا د استاد رسول الله لپاره بخیه وسوسه باندې راځي همکه ان لکم ان لا احساسه لپاره ان تو رسول الله چې تاسو تکلیف ورکه پیغمبر د الله علیه الره ولا ان نجحو او نه دا چې نکاحو تاسو ازواجو د دې بیا من باندې پس دنا ابدا هميشه و بي و و دا زه قران سکاره لیکلو کا چا ددن ورځ تورې د بیا نو سره تاسو نه کانه که اساسه من دي د نور باره خیال رات لئ شی سورنا پکمنه منافقان او بیا دا زه پوره بحث کولم په شنوړې قیامتي وړو تفصيل د باره کې بلېانو مدينه دلليو چې وګورئ رسول الله صلی الله علیه و سلم تکلیف رسې کنه هغه ها دی وی چې هغه ځوان بیبیانو سره نیکانه لیکول په کار لکه څنګه چې د ژوند دي سړي بيبی سره نیکانه کی نو یو خوا پیغمبر دی او بل خو عام امت دی نو ته یو شان څه به داغه او ټول سيات کولان ذکر جدا واضح الفاظو سره مستقل من غلرا چتا سم ګورځا بیبیانو سره دا کیان نه کوي هغه واستا سمين دي هر د تکلیف خبره کوته هغه خبره نه کوي چتا سنات چېو نبی رسول ته یاراستو نو تکلیف خبر اکی چتا زرا زرا پیغمبر کا نو د او پات خبر هغه په فرض دی کې همنده هیوه فرضا انا ان را غتو او خاص دی کې خدای غتو او خاص ذکر دی کو سوچو کې کنه د دلیل لا نه صحیح کې ان ذالکم یقینا کارساسو عند الله کان عند الله عظیما دی بنزل الله باندې لوی ګنن ان تبدو شی ان نه از خبر دې او اوتوه یا یې په تاسو ته فین الله کان به کله شی ان علیمه پس یو کمن الله دې بار یوشمان نه پوځه ته مونږه برکانو کو روانو چې یا رسول الله مو بچ نو محمد دې بیانو کزان ځان نه کو نګوستاخه خبرې به کولې کنه خپل نه با کو سره ځلې کا کو مبلنه سره سره الله حکم راولې کو استاذ ورکو دې زله خبرې دې کو خاراسو نظف پوئیگا ما داست گوستاخی کهوی تاسو مخ که ذکر روکو دا پرده و دا حجابو ندلتا که دا غی وضاحت کی چه گورا سنگ چه صورت نور که وضاحت دا دی خبرشیو چه سا اقصان دی چه زنانو دا پارا دا غی پرده کن سا لازم ندی تکا اگه ذکر کلو پلارا آوندو کنه ندلتا که دا ازواج و متحرات پارا اجازت ذکر کی چره دې کوم دغه شان خلق <سؤال> دي ناری سلام د دې بارکه مې نه پابنج پینشته کا لا جنع الایهن انشتا غنا بدی وان فی آبائهم به حق دلارانو د دې کې ولا ابنائهم حالا <سؤال> د زامنو ولا اخوانهم حالا د رونو ولا ابناء اخوانهم حالا د ولا ابناء خواتهم حالا په هر د خروینو د دې ولا نساءهم انا غنانه ددي ولا ما ملقت ايمانهم اونا جماعه كان شي وي لا سن ددي جسنګ د نور غنانه ددي نه ذریشتدارونه صدر او پرده نشتا اگر چډر حسن بن خيار کيږي مطلب دا ده جو صرف باغا حجاب او پرده چکه مدهغه به نه کي لدا ته ردي نه پانو ني لازم نه دي نسائهن ال مسلمانات پاک دامن غنانه بس کارا او ولا مان ملگب ایمانوہن ولزی یا ولا مان چپا گنا منی کنا وتقین اللہ ویریګه دالانه وتقین اللہ ویریګه داغن نه دالانه خطاب کی چې دین الله نه کی دا هو ور دي ته الله حکم ذکر کو پس نش ر نظر کیو شي کنا تعلیمات وتقین اللہ دالانه ویریګه ان الله جل وعلا كل ان الله جل وعلا كل شيء شهيدا الله بار خبردار او حاضر نازل ان الله وملائكته يصلون على النبي يقينا الله او ملائك داغه رحمتنا رالږي او پیغمبر باندې درود بيوي الله به رحمت رالږي او ملائك اللهم درجو وصل <تصفح> او دعا جن ولغالي لثم خطاب مؤمنان یا ایو الی الینا منو ایمانو الو صلی علیه وسلم تسلیما نو رحمت لے گئے بده پیغمبر عطا بهدار شه ددو عطا بهدار ارا صلی علیه رحمت علیه گئے بده باندې وسلم تسلیما او سلام کای سمونه تابعدار شه دڑ پار باز خل کو دی غلطه مانای واستره چور درود ختمون غوایو بایک سلام نشتا نیمون دان سیوایوچ پایکا سلام وجع الصلاۃ علی الصلاۃ والسلام عليك یا رسول اللہ ودا نه خو سلام راوته قروش ترسه جواب را یا رسول اللہ افاله پک شر کوم را لیس تو نبی علیہ السلام له اصحاب ته پوس کړه حدیث نقل کیو مفسرین چمو غتاب اند صلاۃ وایو خو د سلام به طریقې لګورا نبی علیہ السلام ورته وځه دک د ردوای کوم جتا سامان لیکوای اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد ابن اخره pore نو غره ای کی قظائر کې دا سلام لفظ نوشتام صلی الله علی محمد صلی الله علیه و علیه و صحابه تواقیدی د پاج کړو صلی الله و جواب ورک نو ما خبره وشو کنه د علمایي کې دا تسلیم او تسلیمان دا معنی نه نوشتا سلام وای او امام نووی رحم الله انو او صلی الله علیه و نبی هغه بحث کول دي باندی کی ته تسلیم او چته درود درود پیغمبر پر سنت خلاف کې دا خلق به وي چې موږ زوشي درود شورو کی ا جته مخراواله وګوره وتا نوخه صفايي جماعتي کړی غل کته درود څخه پیدا دار کړل چته پیغمبر اور درود و سلام وي ز او تاغه سنت نه منل ته داغه دا سنت مخالفين نو داتانه پیدا دار کی چته یو مخ خلقو تاورې چې الله صلی علی محمد ابي اگر شي ګورې یا بل قسم الفاظ درا جمع کلی دی آسی خود دی دمرا لویا مرتبا دا لنور بطو آئیو وچی او صدی یو ذل درو دو دو رب العزوز پاقبان دی لفظ رحمت را دی نو او صدی یو صدی خپل اختیار دی نو چی سمر دا رحمت گٹلی شنو گٹی دیگر میدان و تا پراخن دی یقینم چی پراخن دی خدا بو سر یا ساتی و صلیم و تسلیم چی تابداری با کی دا اغب درد له زور ور کړی میا سره نردو وای ټیخه بارا او دې خوا خو نو ګورا کړه چرته امر سنت خو تازه کا چاغه اولو یې نه خاره لګره بیا خرولی اغب دردوی ګره بیا خرولی اغب ناتوی ګره بیا خرولی زه تعلیم کومه دا حاجزو کتاب را واخله تازه را تعلیم دي دا ستاره قبلي دي خو بیا غوري ار وخت ګناہی نو ول قطر دینه ځان پاکه توبه وازا بلغه <استشان> نور صلد پیغمبر هغه ته توجه نشته په غم خاده کې چې سده هغه د وسه کېږي نو کوي د گمراهی کارونه د ګناه کارونه نقصاناتو ادي فایده لزور وکړي رضا درو څخه پیدا نکي ان الذين یقینا غ خلق یؤذون الله ورسوله چې هغه تکلیف ور کوي الله علی پیغمبر دا غلرا الله خلاف کوي د او احکام د سوره لعنہم اللہو لعنت کی دیواند اللہ کو فی الدنیا والآخرہ و دنیا والآخرت کی و اعد لہم عذابا مہینہ حتی ارکلی دید کے دے آیات انہوں کے تخوی فخروی دی چو سوک دا اللہو دے پیغمبر خلاف کی اگر تکلیف ہو رکی لعنہم اللہ اللہو بلعنت کی خچیو سعید نبیل سلام بارکی یاد آغد آزاج مطحرات بارکی یاد و صحابہ کرام بارکی دا خبري بلی که چود آگی شان خلافی نو دا اللہ و پیغمبر لتکلیف ورنکو یا کتاب که دا شرک ثبات که پواقیات و پخوبون بانده نو دا اللہ و پیغمبر لتکلیف ورنکو چود اللہ دا حکم خلاف که دا پیغمبر الله و دیمان لتکلیف راکو سمعنا؟ یعنی لیرد و ظلم و دا زیادی خواب آر نو بس عذاب دولا وَالَّذِينَ يُعْذُونَ الْمُؤْم اغلا کو جزرا ور کی مومنان او داوالمومينات او بغیر مکتسبو بغیر داغه سنا جدی کړي ادي یو کار نه لیکلي ادي ورپسې وای ګنا نه لیکلي ادي ورپسې ګنا وای فکه دا استمالو بهتان اثم مبین پس یقینن دی پورتا کو دی پورتا کله دارو بهتان حرام او ګنا او غلط کار و اثم مبین او ګناخ کار صلی الله علیه اګه زړه نه راګه خلک ولاړه ا تاخریف ده چې با مؤمنانو صحابه کرام په څیر کې چې دا په وسکاننن کنه صحابه واره کې سوې دا ځای غوې نو تم حال یا کتاب چې پیدا کا چره مننه صحابه خبره پیغمبران دل نه مننه قران دل یا اغه خلک جنن بم معاشره کې لګیا دي او وې دا قران منلو نه انکار کوي یا ته زکات یې جاپا تقدیر اعتراض کئی اداوی چا قرآن کو نیمو بیسیادی کو خانیدی بیغی فارلی وراتا دام مسلمان دیل بام جنازه کئی دیم دیتا مسلمان نشوی دیخوا اصطور داری چی نشتر اسلامی قانون چی صوران دی کچی بیاسو اگداس خبری نکی خواد دا دا اگلی او دا اگلی کچرو خلقو خبری از دکلی کتلی چی دین نوار په دې دین کتاب وګوره ذکر ان تفسير وګوره چې زده ورو خانش اخرت باندې الله برباده دو لسم خطاب پیغمبر تا يا ايو النبي او اته نن درا کوليه ازواجګه وایاس بل بي بيان وتا و بناذګه اقول لنه ولساء المؤمنين او ظن انه المؤمنين وتا په له تا خبرو کا ي دنيا عليهم جديرا زونن کې راځي بخول ځانونو باندې کبورتي ایک ادارو پلونيو چې دي په پرده راځي د ناري پلوني اجازه نشته پدینکي د نن ورځ هم اجازه نشته پدینکي اول حکم پیغمبر تاو چې د بیان ته وایا بیا خپل لرو او بیا د امت کول غنانه ته وایا په دې باندې باندې عمل لخل کو رسولو کیږي صرف بل د خویل نه دي کړه بلکې په خپل باغیوانه عمل کول د پرده ډېر له شان د دمره له مقام رسول کوېدل نغي خیال صاحب نبي عليه السلام ته روانه وي چما باندې دا میرګی راځي نو تاسو ما راځه سوال وکړل الله ما د دینه بچی نبي عليه السلام وي چې دی باندې صبر وکړي نو استاره په جنت دی هغه به په زمان باندې صبر دی چې ما دې جنت حاصله کړي صبر کوم پړي خو یو خبره ده کله چې ما باندې دارش نو زمان دا پا رسوالو که چه دا بی حجابی مینکی نبی دا سلامو دا سوالو که نو بیا چاپکا پی راتلاو ما خو بی حجابا که دا بانا نو گور آغیم دا اخپل حجابا دا پرده خیال ساته کنا نو مسلمانان زنانا حلیتاو خصوص حکم دی چلی با دا پرده خیال ساتی او هر وقت که خا شپایو کروزی خوش گوری دی دی پرده خیال دا دینا غافل نشی زكاء شيطان ظالم غوري موقعيت چركم نوکار موقع چنده مسلمانان ت تکلیف او مصیبات چورتم عالی غاجنا دالز دیرا ايو عرفنا جدي فلا يذن دليل با تکلیف نشور کې دي وكان الله غفور الرحيم اولي الله محرابان پهون کې محرابان دالميان دالمنافقون جشر من انسود منافقان خلقوا والذين في قلوبهم مرض او اضا خلقوا چې بذور لري کې مرض دي منافقان دار کې بولاړو او غنانه وت به کته دا وینځي دیبه به تانګو نیبه نو مینه را د حکمراغه تاسو غنانه په ورنیو چې جدي پیژندې دا وره شریف او پاک دامنونه دا وینځنه ده خو له دې لامه تک نو اغه د حکمراغه له پیژندې شو کنه دا د دا وره کوم پیدا شوو زه راورم او غنانه زوره ورې حدیث سره خبرې او ګولاله کتلیاو مخې هغه نه له اوله مخه په ښکاران کې ویخره تا وګوره چې لدی ښه شي ما سره صح ملامته کو دا څه سره کډر وانشه چې یې ګولاله ګوره ولار کې زورور زنا نه کوي کنه کا منافقان بولاله نن چچا کې منافقته سره نږدې ده ځکه وا المرجفون اره خلق چې وجه تاونګي خلقلره والمرجفون ته تاونګي خلقلره په المدینه ده په المدینه کې خلقو کېو حرکتو ته تحریک پیدا کوي یادته خبرې ا او جنگ، دا چې د مؤمنانو کمزوري او دل کافرونو زور ورته یاوي چې نه مسلمانانو کمزوري نشي کولای جنگ jihad آلته کې باید د لارو له کافرونو اوږي غلاوکرا اچھا پیرشي بده نو خلخ خافه کې مسلمانانو داعکار به کو المرجفون یادې به حیا یې او نه ورو ته خلک جرمو خبرې به وکولې تنګجدا القعده و صم لا نو غريان نه کوي نه مخا با دی باندې هم بلایوځا ویرونکه په بدی قانون کې دیو نه کې تاسو رافي ها مگر لګو تا ته حکم کو ادي برت احکار سزا به ال ورکه نبي ابي دا سره وخت نشي تیرول له ځا په بواباسي دا خو دی وخت کې باردا په پراتا انور دن نه په بلانۃ ال لشری میدی اینا ما توقفوکم سجدی من دی شی او خذوني ولباشی وقتلوا تقبیلا قتلوا لبشی پس هرته قتلول وسرا صلیت <تصفح> الله دا قانون د الله دی فلذین خلق من قبله طارخ خلق جیت شرمیدی په خوا هغه ته دا قانون د الله طرف نه چې دا کم نکاراو <تصفح> نا اهل خلق دی. نو دیو باسه د خلق خوانا قانون <تصفح> او بزل سالي بے من پرے پقل گاون کې هغه شان چم کې او کلی کې قانون دارغه او هغه شان دا قانون وکلاږي دا چې سختا پرد دیو چې مؤمنان مسلمانان بنانا دا به مخکلو خلکو کېوم قانون داروانو وانا تجدلو سن اللہ تبدیلا اچره ونه مومیتو طریقې د الله را بدلیدل دجر دی په سوال داری مبارک قیامت کې تپوس کیستان خلق او مبارک قیامت کې پر انما علمه عند الله وردا یقین نه علم دي الله سره دي مبصرين وي چې منافق خلينه بيجني نو دي وره هغه سټپوس کی چرګه جواب باندې سکه پوئږي ورده کار دي تپوس بكي چې خلق په شک کې واچي نو چې السلام ګور الله کله چاو پوري ورته دي څنګه یاځته تپوس تا او ز ما رغان او خورې دیندار او خورې نو څه چن شو ته سوال ها یاده ته بو زکی تقدیر بار کی وی ها شردا څنګه چلې چا سره قتل کیو الله بیا نسې د دې جواب چاراستا به خویدو د مثال د نور د چتان نور تاسو مړه ګوري د ګمره پریشانی سیاقي نو تا ته وګورکه نو ته ببان کوشه دا ته پوسونه ته کېږي جنده مانا لکه قیامت بارے کې چې ها قیامت بکلې آیا دا مسلمانان بکله غالب کیږي داز تا پوسونه کیبی هدا فلانا بنا پک سری کار ده یسلو کنه سان سایا یا دا خبر شو چې مخکي ولدا عذاب ذکر وکړه نما دکان اوس په پردا چيو استهزاء کی نوې چې دغه ورځ قیامت مری شا کله ولې عند الله او او او ایو ارد یقنان علم ددی اللہ سردی وما یدریکا اسش خبر کردی لعل ساعت تکون قریبا چششعید دا قیامت شیدیر نزد دی ان اللہ علان الكافرین یقنان اللہ علانت کل دے پا کافرانو ویعدددہم ساغیرہ اتیار کل دید دی پارہ گرمور خالدین فیہا ابدا امیشا بوی پارک ہمیشا لائی جدون ولياں ولا نصیرہ نبا ممیسو دوست انا مددگارو تخويب. يوم تقلبوا جوههم فاقر وضعوا شوارو لبشي مخلنا جدي في النار بورك أرول رارو لبشيخة شخوص وضعوا يقولون عزيبوا ياليهتنا أفسوس لهم اتعنا الله و اتعنا الرسول تتعادتك لهم الله اتعادتك لهم من تبيغمبر شمو حكم مانا لهم وقالوا عزيبوا ربنا اي ربنا انا اتعنا سادتنا يقنا تابه جاری کړواد خپلو سردارانو وکوبرا انا اذه خپل مشرانو غټانو فضلون الصبيلا نمږه گمراه کړو دلاره کورا د نړۍ سردارانو کوبراو تاریخ مونږ ته نده دین خبره کوله او لیرته پر دې باندې که سوي له عمل او طاعت باندې که سوي خو بس په بچیو ودیره باندې ولا باکول د دین کار همو لاغین نه لیکنه مونږه گمراه کړو دا هغه کو باراو ساده دي هغه گمراه اې مدد دین نه اې اغه راهنمایي کړي ذ خلقل اغه د دین تشریحات کړي ذ خلقل رابنا اې رب زمونږه اته هم دوسهین مینل عذاب ور کیږي تا د ولعنهم لعن کبیر لعنت کیږي باندې لعنت له یونسم خطاب مؤمنان او تا یا ایه الیذین عملو لا تكونوا كالذين آذوا موسى مكيي تاسو باشاندا غ الخلقو تغليب رسول الله موسى عليه السلام فبرأه الله مما قالوه نو الا برأ افکارك داغو دا داغو دا خبرو ندی خلق ویلو نبی دص موسى عليه السلام باندې الزام لگولو او دی وی خلقته چګورده هارون عليه السلام بو تو غره تعالته <تصفيق> کیو جواب راولې گو به داسه طریق سره چې بیا غ خلقو سن کاریکلو وتا یا بدبانه بدنامه لا غولې وا سره دا بدن خراب نخی نخيره په داغدار دي ډبي دي یا نور نقصانيه دي آ درد دي ناموزال اسلام یوازې کې پناه غسل کړو تاغه عادت دا چې غسل به پناه کړو دابنه زمانه په شانته وخت کارانه لګیاخه قانون چې دخل کوی مخ کې ادوارو کې چې خلکو کم عادتو دونه نه ویږي کنه چې دا دور دا پردی خیال نساتی اگر لنگ اون دا سوالی چپ آئے که قورت کاری نو دا خوصو پردان ندا یا دا شانتی او بوت او غرگرشی او لنگ نوی دا سوڑی بارا که خبر آدار که او شادت مقبلی گی هر کلام بیا دا سوی بیزایا دندرو او دا سو غسل خانو که چپ وار مارو دا غوطا نی اگر لنگ نوی نموسا علیہ السلام با پنا زی کلام بل او دا خلکو چې دا دې مصړه دلته کې نه بینه او بیا د خلکو نه لنګوګواله او ګټه باندې جامع یې خوینه اده کې هغه غټه روانه شو اولاره غ خلقو طرف ته مصالح اسلام هم صالح غستر دور پسی وي چودره جامع راځه دا خلکو چوکتلنو حیران شو چې دمره خاسته وجود ادمره مضبوط من په دواني ګربت نام له ګولیو یا د قارون واقعي نمومنانو دا لالو چې تاسو غوړی داسې کارونه کې تاسو په خپل پیغمبر باندې الزام او بدنامونه لګويخه کمنافقانو داسې ټول کعبد الله ابن ابي چې لګولوا عائشہ رضی الله عنها باندې وکانه عند الله وجهه او ولذ الله باندې مخورز دولسام خطاب مومنان او تا یا ایه الذین امنوا اتقوا الله ای مومنان او یېږه دلنه او قولوا قولا فظیذا اوه وای ونا دروس باقی استاظه پارا عمل نستاسو او يغفر لكم ذنوبكم او وباقی تاسو غو نه ونستاسو او ميه يتا او اوس چې تاسو کې اده پیغمبر راځو فقد فازتوا سنه او غيما پس يقينندې کامیاب شو په کامیابې لوين سره دا غا آیت دې دعایاتو نه چللې کا په خطبه کې ویل تعلیم دې کنه مؤمنانه تا چې خبره غواړې درسته کوي داروغه نوایدنګه پوښتکی او له شان ته عمل ځای کې او الله ورته مخانو کې توبه وباسې ګناهونه اخر کې دا, دا, دا, دا, دا لوی امانت ذکر کوي دا کوم احکام جدید صورت کې ذکر شو د هدایت او اصلاح د पारा یا ټول قران کې ذکر کیږي دا لوی امانت ده انبيي اسلام ویلو خان چې لا ایمان له ماله امانته له دا غوړي ایمان نشته چې هغه لا امانته خیال نساتی اپا بندنی نو دومی امانت تکنا نو قرآن مجیدو داغی ذکر کی اول دیر امانت انا عرضن الامانتا یقنن منگا پیشتو امانتو على السماوات پاسمانو نباندی والارضی و فزمکا باندی والجبالی و بغرونو باندی فا آبین ای احملنها نو یو مانا خدا دا چینکارو کاغی، چی پورتا کی دیلارا اگی خوبی چیرمونگا نشکونی واش ف ژدمو نو غره بده کا خیانت او بیا رغي سزا ګرانه ده وحمل هل انسان او دارك لا اغيله انسان انسان دې زوره ورده کنه وحمل ال انسان دې راه راه ما باندې دې راه څه تلاندی و دي او چذکل اغيله انسان نو چې خیاله ساتقږي خوشو هډي رو چې داګينه په کوته هيو برباد شو یوه معنا ده بل بهتر معنا دا امانت ده دا هدایتو او دا د الله د دا احکام او د عبادتو دا سه شیرین د ګره انسان په جوړ کې دن یو توخم دی فطرت ته نو الله هغه به پار اسماني وحی راولې کله چې توخم تربیته شي ماري پتو شي د خپل ربا په پیژنی نو ګره مختصره خبره کو امانته د الله د احکام او د عبادتو دی په اسماني نظم کو غرور تا نه غي به بالکل منتہی بداریو فا اباینا این احملنا أَن <تصفيق> اگه انکارو کو دخیانت کو لن پدے کې این احملنا مانا دخیانت تا اگه چه بس مون گئی بدے کے باز امون اخیانت نکی گی نشوی ری تے اسمان مضبوط لار لے زمکی تاؤگو رے گرنو تاؤگو رے لاللہ چه سم حکم دیتا نکشان دی کنا اگه انکار کلے دخیانت نجمون نکو واش پاکنا منہا او یا ریدل لاغینا چه دے کے ممسو خ و حملها الانسان خيانت کو باغی باندې باغی کے انسان نہ حرام اور حلال کو خیال زاتو انسان خو چراریکنه نو سره روانو جالتو خینت کو باغی امانت کے دا لا حلال حلال ونګل حرام حرام ونګل دا پرد احکام ونګل ای پدی کی ذکر شو یا پالن نور راضي دیور شو نو دې انسان خیناتو کنو اوسو بَنَا وَكَانَ ظَالِمًا جَهُولًا يَكِنَ بِذَالِمٍ جَاهِلٍ دَرَجَ صِفَاتِ خِيَانَتِهِ وَقَالَ نَزَّلَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ أَنْجَابَ إِذَاشِي عَذَابُهُ كَأَلَّا مُنَافِقًا خَلَقَ لَنَا لَا لَهُ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْمُنَافِقُونَ ظَنَنُوا لَهُمْ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتُ وَالْمُشْرِكَانَ ظَنَنُوا وَيَتُوبُ او طوبہ با قبول کے محربائی بوکے اللہ بھومنانو سرو فزنانو وکان اللہ غفور الرحیم اللہ بے کے اور رحم وعلی اللہ بخون کے رحم وعلی کدھا چانا کدھا چانا سقفم کو تاہیوشی باپ کے نو اللہ بے اوباقی رحم باپیوکی سورت سبا پس دو سورت اللقمان در نازل شویدے مخ کے سورت کے بیانو شو بشپاعت قحری نمخ کے نمزمون اگر آروانو داگئی تائیدو دی صورت کی بشبہات ذکر کوي چا شکاو شبہ کو لے نو داگئی جوابات دی مخ کے ترغیب ذکر شو طاعت تا دلته پیغمبر نو دلتاک داگئی مبضہ ذکر کی چاگا توحید دے ذکر طاعت خوالو را دی عقیدت سی شکنہ مخ کے عذاب ذکر شو دلتاک داگئی علت ذکر کی دارابت دے درشانت دعوه دا نفد شفاقات قهري دی صورت کی دا ذهن کی وصاته چه دا قرآن و مجید دا صلورم حصر دی ذهن شروع کی گئی دری حصر پورشوی یو صورت انعام بیا صورت قهب پوری داگین دی ذهن پوری در مجیسا او صلورم آخر پوری پا دی دولس بابون ری نو اول باب داگین نذکر کی باغین که دری صورتو نا صبا فاطر او یاسین یاد ذکر کی دې سورث کې بابه اول له لثوریات نو کې سورث 20 او باریو کې دوه بابونه دي نو ور په اول هيثه کې هغه څلور مقاصد ثابتې توحید رسالت او قیامت او صداقت د قران یاد ذکر کې دلائل عقليه ذکر کې اول باب لثوریات بوله پدې کې سړي دلائل عقليه دعوه توحيد او خاص کر منكرين منكرين القيامه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صفاتنا د اولو الله الذي ذا عقد وحدانيه اعلان دي. الحمد لله دعوه توحيد هو رب دليل دلائل اول الذي له الذي عزته له ما في السماوات وما في الارض اغلى الذي عز وجل السماوات والارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اَلَا غَضَفَ رَحْمَنُ لِي فَآخِرَتْ كِي اَقُولُ چې څنګه دا اولیاء او بنديان دنیا کے د رحمت کې زړه د آخره کېونکي وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قَاضِي حِكْمَتُهُ وَالَّذِي أَخْبَر دَار د دنیا کې هم د صفات ته حند دې دنیا کې هم چې لې آخره کېو ذهن دليل عقلي يا علم ويګلا پاکو مکه کې قدرت شهره و او ایگر اللہ ما ایلی جو فی الارضی پاگسو چی دن نکی گی دیسمکی تا مختلف سزو نیرکا نا پاگی خبر دی ما یا منها او پاگسو شروزی دینا و ما یا من السماء او پاگسو شروزی دینا او نازلی گی دو بارینا و ما یعروجی فیها او اصول چه خیجی دی اسمان دا گور او بور تزی ملی وطن نوزی حشرات وطن نوزی دیدی خبری دیدی مع ادمیات و قیمتی سزن ندی پکی درشان تی روزی هم دا سزن مختلف مع او و وصلون رحمتون راواری گی دو بارینا او درشان تی احکام رازی دیدی بینا عمل خیجی ملائک خیجی باری الرحیم الغفور خوا غرحم ولدی بخون کې رحم ذکر د نمبر العامات له دارکلو پر که ردی په شکریا کې ستاسو نا با باقی کو شکر بادا کوي وقال الذين كفروا زجروا ول فينكار د قیامت و یا غسان لا تاتی نسع رابن شی قال بلا وربي ويرتا اور ازبا اقسم دي پر زمہ <زمان> نو قیامت پتيان باندې جنت کې قسم ذکر کړې ها لتا بي انكم خامخ راز بتاس ہوتا عالم الغيب قسم باغ رب دي چ په دي لا ي زبانو نه پټي کې دا نه مثقال ذره تم پاندا صديه بي ذره اندا صديه ذره في ولا في الاض اسمان نو کې انا بزم کو ولا اصغر من ذلك ان يو كمش لو کې ولا اكبر اون الوي الا في كتاب مبين मगर فعلم الله كهختار دي زري پزاراغه معلوم دي دغه شاند چا عمل دي زري پزارا پلاغه جور چ ورکين قیامت بها مها ول رازي حكمت دا قیامت دراتلو يجزي دی الذين امنوا وعملوا الصالحات او دیک به شارت دي چې بدل ور کې الله هغه خلق لایمانه عمل نیک دې اولایگا لهم مغفرتون دا خلق دی دپار بخنا ورزق و رزق کاریم او رزق دی عزتمن والذین سعود فی آیاتنا او خلق و جو کشش کوی زمان پایاتنو کی معاجزینا مقابلکون کی او عاجزکون کی اغیل را اغیر صر جنگوی اولایگا لهم عذاب دا خلق دا پارا عذاب دی من رجزن علیم دا غی عذاب دردناکنا عذاب دی لشتا او من رجزن علیم دا غیر ناکار عذاب بولیخا دا خديری چې مقابله کوي ایت النصر ایمان په نرودي توورا جگم خلق علم والے دا غي خمني د قیامت رات للمنی د قیامت حق دې رازیبا او قران دا غي د فراده ال ذکر کل ليها دې پوېږي وير الذين او وین غ خلق يا پوېږي غ خلق او طول علم جوار کر شوی علم الذي اغا کتاب انزل اليك من ربك شنازل کلوشی بریتاتا درابستانا هو الحق وینی اغیل را چدا حق دے ویرا هو الحق وینی دا کتاب چدا حق دے او دچدا قیامت پرات لوکم دلعیل ذکر کرلی جاگر اشتیاری کم اما صلی اللہ توحید چا ذکر کرلی دا ناغح سیدا و حق دا دی کتاب کی شک نشتا <تصفح> نبا دی پوئی کی حق دے او دا اوینی چا حق دے ویہدی او هدایت کی ال سرات اللہ عزیز الحمید پتراب دلار او اغازات و شاور و الو استعیل شویده او اغیی پوئی گو قیامت منی تیمزجا گور دین منی قیامت و قال الذین کفروا اغازان کافر دی منکر دید قیامتنا حل دلکم آیا خبرکم او تاسو لگا خلا رجل پداسی او صڑی یوندبعو چه خبر کی تاسو اذا مصدق تم کل چه تاسو تکلی شئی کل ممصدق پورپ تکلی که دوسرا کل چه تاسو زر زر ورب زرکه دو سره کل ممزقن اگر اټم خو بلې تقسیم شي که څو پکې لګيای کنا او کنا نو بس دا کې اټم درنه جوړ شي نبی کل نور تقسیم ستاسو نکيږي انکم لبي خلق جديد يقينا تاسو هغه ماشايبه پیدائش نويکي وي تاسو دا معنی شبابم ژوند دي کېږي اضا وړي چوي نو په دغه غنو دا شک دي استرا على الله كذبا د جوړکړي بالا باندې خبره ام بحی جنہ کیا دباندی لیوان توب دی ایدار دعاق الویکار نکینا جدی دا خبر اکی جواب بلی اللذین بلکی آگا خلقو لا یؤمنون بالآخرتی جیمان نرولی پا آخرت باندی فی العذاب و البعید اگی پا عذاب کی اپا گمراحی لری کی دیم دیدری درازات کلو یو یوی چو گورا دا سنیتا استاجی بخبر اکی چو ٹکلیشن بیا بجندی کی یو د دویم افترہ علی الله کا ذیبہ ورپا اللہ ماں نے دروب جو کردی دویم ام بھی جنہ ویا پیلی وان توب دے نو قرآن جواباتم کی دویم بلی اللہ دینا خلق لا یؤمنون بالآخرت ایمان پا کنشتری تاب ایمان آخرت نو منی نو دیب پا غذاب او دیب پا گم رہے کی دی دویم بلکہ صلو رم ولم ذکر کی خزجر افلم یارو آیدی نگوری علامہ بین آی اغا ستدا جمع خد دی و ما قلبهم اورست د دین دی دي من السما او الارض چ اسمان دی او زمکدا دی بکم خو تخت دی ها دی نه نه نشي ختا زمکدا بار اسمان دی نو دی خورا غیر دی په جیل کنو کم خو تخت دی ابي هم سوچ کوي انا شاء نخفف بينظم کشر مونږه او غوارو نخفف بهمل ارضا نو خخ بک دی لرب د زمککه کی ذات بوکن اوس طغم انصت عليهم یا بروغ ورغم غ بدی باندې که زфан من السما او دال از باندې الله سره قسمه کوم اعزاب نبی کینه من قیامت نو څنګه کې بیا راخ کې یا وې ازمان من ټکلا راو غردی ان نبی ذالک لایه تن <تصفيق> لکل عبد منیب یقینا بده کې خامقا دلیل له بار هر یو بنده ان عبادت کوونکي تا روجو کوونکي تا دویم بار دو اشت دو اشتام آیات پوری پدی کے جواب دی درے و شبہاتو یو شبہ دی دعوود علیہ السلام باراکے دویں سلیمان علیہ السلام باراکے او دریں دی جناتو باراکے او دا دلائن نقلیون دی پشفایات قہری باندے دا انبیاء ذکر کئی اگی انعامات مخصوصا ذکر کئی او دا دا عبد منیب نمونرہ چن انعابت کونکے باندہ سنگا دا هغه ځونه نمونه ذکر کړي داوود عليه السلام او سليمان عليه او بیا مخالفو چې هغه نه عبادت کوونکي خلاف کې داغي نمونه ذکر کړي ولقد اعطينا داوود مننا فضلا او يقلن وركلهم داوود عليه السلام تا تقل طرفنا فضل حلم مولا وركلو بالا مولا وركلو چې jihad ده پاللګه او با سي مولا وركلو يا جبالو امو حكم ګرو اي قرن او بي تسبيحوا لله ذرا والطير امرغ لهم مصر ابي داركلو واللنا له الحديد انرمك له ومغذا ذذ طار واسپن هل عمل السابقات تجولوا ازغري وقدر في سردي او اندازكوا पकडो के واعملوا صالحا او اعمل كوينيك نادخود الدنيا کسبو मेहनत ते दाम कवा खसने चबान गी ले صالحا نیک عمل कवा ورانتا دوی دکانداري تجارت زميداري انورکار کا کنه او نهسته پچکله دي اذان ووريدا او ادا عبادت واخشه بیا وورني زاريگي واعملو صالحا عمل کوي نه معنا دا نه مطلب چې دنیا تاسو د په کار مشغول شو، عمل در نه پاتشي اني بما تعملون بصير يقنا تستصبا عملو بانل دنکم عمل بام صحيح کې اخلاص چې پکیه طريقه چې پکی نہ دې کاروبار ځان ات کئ دې به دکانداري کئ دې بنور مهنت او کار سب کئ نو چې معنا ځو دې بوي الیک ورګه ز پمنډه جامو اسکو ما نہ اني به ما تعملون بصیر الله مزه ورسته عمل بیا مزه ځان مکه روانزان داسون مز دې چې او یو رکعت دې پورا کړي ادا صلو رکعت من زمکو ادا شان دې دعا یې <تصفيق> وا تبات ای موږ لې شافې یو کتل نو په یو ساتکی نلا سامر ویني نص دا معجزا شان د داوود علیه السلام چوس پنه راغه د پاره نرمو اجازه به غری جوړولې او هغه به رسول حق پلاس مهنت به کو حجز کې راځي داوود علیه السلام به خپل لاس د کسب خورایت کوخه او دا امر امته ته حکم دی ولې سليمان الريحه ځوې ذکر کړي او دا بیان کړي موږ د سليمان هوا غدوها شهر چه سفر د سهار د سباږه بعده میاشته و ورواحه ها او د ما ذکر دغه بعده میاشته پرج سحر غدوه دني مروزه سحر سفر چې به وکول لګره میاشته منزل چې وک دمرډه شام او یمن ته بعده سفر وکنه او د شام د ما ذکر ماخه هغه سفر مو دیامیاشته دا هغه وخت کې د تخت اداز جهاز الله هغه جوړ څدا سفر به وکاو دا د الله قدرتونه دي اده غ شان معجزې چوا د بلقیس هغه تخت یې راوړ کانه نو باغي کووره او تفسیرونه ذکر کړو چې دا, دا غو معجزه وا او الله پاک ورته غ شان تر راوړ وسو تر تخت دا هغه معربنا تر دې ځای پورې کانه سليمان عليه السلام ځای پورې سمره لویه فاصله وا نو یې هغه چیا گدا د عمر اعظم شان نور راخې جې او په لګو وخت سمر چې د ګندو په ساده دا بزرګو نو ميله وې چې اوزا د عمر لوې نور راخې جو لشن الله او بيول يومنګا د د پارا روان کله او د د پارا چنه د تامبي نو داګې نه پیريان مقرركلو او لوخه بیت جوړونه سامان پرانی رسته ذکر کوي وره شبا د داوود علیه السلام بارکه چاغوره را وړه ورله خپل ایتو برته وای چې خوې دوی با کې وله توس پننه څغره جوړولې نه دعوه الله ځنه کوي او تا نرم کوي وا ته دا نه چې په انګه د لوه صفاتو اجازه شان سليمان عليه السلام تخت په دغه د نور صفاتو دا موږ ور تو به هغه نه کې چې غنیا غفرت څه پیروځادو یا غنې هغه کې دوه لویې صفاتو اودنې م सभा نه پريان باندې کې وو ومن الجن اد جناتنا مياملو اغ سو کو چې کارونه کول به نه دي مخه تذدن ابي ذن ربي په حکم دراد دو الله مقر کړو دره پارم ادله اختيار ور کړو په دي باندې ومن يذ منهم اغ کو چې کې د باب دي کې منهم تدینا ان امرنا زمو د حکمنا او کار کې به سوځي کوله نو ذکهمنا عذاب الصغير شکا به مون عذاب ګرم او تبا خوفوت نو بس 14 به اول هر کینو نیګ به ګرځیدي بیا ټول اوس کار به سم کاخه څوک ملائکه سره وکړول و د اور اچدبه اسه اول دراو نه چې شلپ وشکله وګزار به اور کینو سیکلاو به یې خا سمې جوړول يا ملون له جوړول به دد اغاصو چردا بہ خواخا مم محاربا قل اگانے امارتنا قل اگانے دا بیکول جوړول بہ وتماثيل او شکلنا ګلکارے وجفان او کاسي کل جوابي کل جوابي مضبوط تعالیونو مضبوطی کاسي بجی تعالی عمر کنه ول چې دا پیر مخلوق بجی خوارات کو نو مضبوط کاسي بجی او پرتوی کنه تعالیونو وقدور الرازیاتو دې کاسو کې وای چې ورڅو چې په خلې مخلې به وکړ نه اوسو مضبوطې او قدور الراسې مضبوطې کاټوې چې هم په دې پر دې هیګې به په خلې کاسو ته وای راچو چې په روده کې نه حاصل دا چې پیریانو کارونه ذکر کړلو چې دای کول دې کول او سلیمان عليه اسلام چې ویلو چې کم یو به تاخرو دي داږي کې مې افریت ویلو ګرګل وی دې چې دې راول نو ګوره په دې بیا شاکیب چه پیران د سلیمان علی السلام په اختیار کې او داغه په بادشاہي وا نو پاغه وخت کې باري کارونه کولا دا کارونه به په کول چې آبادی به په کولا مضبوط لولو به به پوت چتوله دیواله او ګولکارای به په جوړو शुद्ध تماثيل تصويرونه شکلونه یا دي بیاغه وخت کې جایز دی umat کې نه دی حرام دی همرا ته ګولکارې دې نقشونه ګار دي نو ډې تر از ناراضي به تر معنی هم مرضی انداګه نو تماشیل به جوړ کاثم به جوړولې دابا په هغه کول د دې ونی چلا بول اختیار ور کړو داغه وخت کې هغه شو یادت یا کول شو نو داږي شو ولې مضبوط دیوانو او سليمان عليه السلام به مقررو داغه په اختیار یې کول کنه وسته دې د ورکه کې اوسړې وای چې په یان باندې خلک له لامي وېره وړي دار وړي نو دا ځکه لري ثابتو چې دې تاسو په اختیار نه به حاصل کنه نبی الله سلام چې پیرین ویلو به پره هو او وی وسار نه چې سليمان عليه السلام کو ما پره هو نه کړي ما په دې مدینه دی وړو ته ما مخكوم چې دې خو په مې خو خصوصیت نه کو دا کار اونن بل صریدا داو کې چر دی ا کو یا په سراغ واړم یا مونږ نه ځا کار کې دغه کې دا ټول باطل خبرې دي ښا اول به دا خبره چې په انسانانو باندې دغې تصرف داغه حدیث نه ثابت دا قران نه ثابت دی خو دور پتہ لګي چې هغه ارواح کینه او اروح سره نه اړین بوري کنه په دې انسان کې کمزوری صحیح کې چکه انسان یا بیمار دی یا انتهای ضرورت دی اوسستا دا پهداګه وخت دی ډیر خدمات پیدا اخلي ګورال چوسړی بیمار دی نو شیطان راشي نو اهل عیال تا ولوي چې ولیدا سه پروت دی ظلمونو شروع کړی چې کیا دا کې ټاپ لائن درګاته وو شهبه ناګموي دا کینه کوي کنه خبر خبر دې نه مسئلے کینار واځي خوازه کغه مکی چې هغه وایي چې نور بیا ګورو خ یا ډیر انتهایی ضرورت ته دی اوسړی د چا په مبتلا دی یا دبلچا بارکه فیصله کوشش کړي نو هغه پام پکې هن کې وسوسه واچې نوري زر په عمل کړي نو په دا کډوان کې چکلی او اوسړی بیمار دی زهنی کمزورې دی بیماری دا او هغه بیماری دی مرغو وغيرها نو زهنه کمزوري او د دې بارکه حدیث کوي چې بدن کې ګرځي لکه د وینې نو یو او بل خوادہ ظالمو لگی نو راش بس اگر تچتے ہونرے رگو نسی سا تصرفو کی اگر تکو اللہ ترہ پر اجازت تکنا نو دین لگ تصرفو کی نو دیر کار پیروان شي نو خلقوی یرا پیرے پیرارے نو دا د سڑے نور خپل بیمارو خوادہ داگی نمکے نه پیدا واقستا نو دتے پر نقصان جوڑ کو نو گورے دا سمرا پورچ خلقو تدا مسائل رازی دا په پا دے باندہ ک د دماغ و کمزوری در بدن انتهایی کمزوری که نیچه بدن مضبوط شیخو بیاییس نی نو د بدن کمزوری یا در دماغ و کمزوری نو دا جنات و شیطانان دا پیدا واخلی نو دا انسان گمراه کی کنم نو بیا خلق قویده و گوره پیر یا نو دا سوپلا پدې انسانانو باندې وردا سنيشته ښه او نه د انسانانو کې دا چاډه اختیار دی چې پیريان جاري کړي او خواره ولیکړي بل خو بوزي او د دې پیو کیا دا شیطان ځخنو کو توی ګناو کا لږه بل څوک که کدا د هغه په تردا غري چليږي اره نو دغه شان دې جنته را فترتون داري چې چا لا تکلیف ورکي پدا سه مقوبانه کنا چې د نو دې باندې ځان چې دا ګور نه چا اختیار کې نه څګنی هغه رائټینګ دی دا ډیرلوه بحث ته کتابونه په پړلیکل کړی تاسو ته معلومه شونه بیا بل هغه نن وروه ای عملو علی داود شکر عمل کوي ای آل داود علیه سلام دبار د شکر ګزارې شکر ادا کوي د نعماتونه کړی کستاسو به مشران نعماتونه نو پتاسه نه حقن لازم دي وقلیل من عبادی الشکور اړیر لګو زمونږه د باندېانو شکر ګزار پس هر کلا چه پیسا لوک را مونگا بدو بانده دا مارکو خبر نکل دیلالا پا مارک دا سلیمان علیه سلام بانده ایلا دابتو الارض مگر زنده سر دسم کی چه اگه دا گونو یا وینو تاکلو من ساعتا چه ویقولا هم ساعت دو من ساعتا اعصاعت دو سلیمان علیه سلام پا دیبان دی کول کنا خدمتونا نکل چه دا بیت المقدس تامیری پی کاؤ او دا اگه نقشه و صلی اللہ علیہ السلام تا خبر راگی تستا وقت رای نزده شویده بس دیتا اغاکار رو او کو اوزان لیده ششوی و محل جوڑ کو نور کلو پا بل محل که دن لا و عبادت بیکو دقا وقتی دو ششو و محل جوڑ کو چی دی پیریان و باغلی دو چی دی خو لگیا دی عبادت کوی نو اغاکار پی اللہ پورک دو داویچی رو دا نعمت او دا خدمت او داکار دیو که زمان ر فارگلا جبریوته تبینه تل جنو نوخ کارجو بڑاګه شو پیریانو الله کانو یعلمن الغیبه کشر وی دی چپی دی پغه وبندې مالبی سو بالعذاب المهین نو بو وخت هر کلو دی پا عذاب رسوا کونکې سمرا سکتے تیری کله ام شکاتنه کول دیب بیاचारा ټینګول هو نو کوچګل بنو سليمان علیه السلام او دو نو پغه وبنه پویل مخامه کوي خبر چګنه دی او او صرف لاشه مونتخکاری او چه وقت تیر شنو امساو خوڑ دشنو دی, دی را پریوات نو پیر یانو تاپتو لگه چو ها اخو پاتشوه دی او دیبوی مونتوی دا غیب و حال ذکر کرکی مونتا الوی آل او او او او او او او او او او او او جننات تیناکارا سرکشا چه داغی رو مخی و یاروس و سردنو که ذکر رازی چه دنیا کې رو رسی جنتانو نکره و اسلام میلو کنه چې خبره او اصل وسره دروغ نور یوځی کې یو کومسل نو پیغمبر خبره نه مانی هغه مونږ کنه چې بس داخله دروځوني ټیک دې خبره پکې ده چې وشیت ته پاتې اوسه لازمیه کلیانه ده دې ته پهره د نیکو بندگانو ذکر او د دریو صباحاتو وضاحاتو شنو ننرستو یو له مونږ ذکر کړي د تخويف د دنیاوی مثال واقع د اهل سبا لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ وَزَيْنٌ دَارِ كِتَابَةٍ آيَاتٌ وَدَلِيلٌ جَنَّتَانِ ذُو سَنَبلَةٍ وَبَاغُونَ أَيْمِينٍ وَشَمَالٍ نُّخَرِفُ لِلْبَاغُونَ وَلَؤْلُؤُ دَأَغَ خَارِ دِ چې په اړه کې بادشاہي تي رښه و د بلقیسه نور بکوم ترشه یو یا پکداغه چې بیا سلیمان আলাইহ السلام سلام علي ګرشه ایمان یې راول نو دا هغه خار ذکر کیسه چې 파ری کې نو سبا او دا پارا باغونو سلسله وی دعا ګلو می رزق رب کوم خوای زرزق درپسا دا واش ګورو له اشکر ادا کې دا بلدتون طیبۃن دا خار دې ډېر پاکو او رب بن ګپور عرب دې بکون کې نو خاریدنه پیدا کوي خيستا او پاک ال خپل رب شکریا ادا د هغه باره کې تاریخ لیکلي داگه پول تفصیل داده ممکن نده چگور دمرا پاک خارو کلو چه تب یا دا بار نراغ مسافر با تراغی نو که داگه بدن که بس داسی منگنی یا سپگی یا بل سراغ لو نو داگه فیضا دمرا خوشگوار و چگار سبا ختم شو او داگه شانتی پاگه که ما شیده نقصانی سیزون بلکل نو پاک خارو اولا رب و لحجزت دا غیر دا فارا انتظام سن کرو در یابون اپاکه نو نو اغا خلقو یو بند تلللو دیر لوی بندو سا ونمشل پوٹا فو اغا اگدو اپا انزوز پوٹا لنو مزبوط دیوال نو چه کل بباران نوشو نا غیر زیونو که بابو جام شوی نبس اگر دا پخپلکار را وسته لوی بندو دا انتظام اولا کړو نور چھا پاگئی کم برکات ہو او کمی مزی ہو میوی ہو قیمتی میوی ہو پاگئی که پیدا که دی قیمتی انگر چھواری وغیرہ دا بالتا که دل دو دیولا که دل انا شکری اکلا فا اعرادو مخیارو فارس اللہ علیہم بس راولیگا منگا پدیبان دی سیلال عرمی اگا سیلاب دبان دو عرب وطا صدوی او یمن والوطا عرم لویبان ناغه په الله رازات کا پداس یوکل چې هغه سری نوې چې څه شی او سارنې منګ کون دی هغه ورن نوته دی بنتاو کاته به ګل کې انجینیر کار وکړه چې اوږه زور کړه اخلاص باغ او کله باغ د سلسله هغه ورکاب شو هغه به له کول خات نشو اجه داوبه پراله نو د وی ختمه <coughs> قرآن اگر عذاب ذکر کی باقی بانده سیل العریمی باند سیلاب داغی بانده وبدلناهم بجنتیم وبدلقلمون دیلا باغون دی بزر داغی باغون دی بانده جنتین دو نور باغونه زوات اکلن خمطن چی داس والو چی اگر ترخیوی زوات دا باغونا دوارا میوووالا خمطن ترخی ترخی زهر و او قزانو و شیئن من صدر قلیل او صلق و انتسیز دا بیرون مامولی اصلن غز توی جاو غز پیجے رہ کرده بوٹی نختر پشا مونتی چی دکا بوٹی پا کیوشو پتا لگی کی چو دائی ایسیس کیو مردو سا خیر نشتا نیلرگی دا کار دا سو گوٹی گوٹی گوندی او نیمی وشتا اللہ اعلم یا دا غیغ بجاس من صدر مقلیل اصفا کے بیروے جالوے ذالک جزئیناهم دامنگا سزاورک ردی للا بما کبرو بس رب دکو پر دی فحل مجازی اللا الكفور امنگا سزایناورکو مگر ناشکر لا کافر درم بیاجی دا خبر اکرا اللہ رب العزت دا غیظہ سے انتظام چې دا سړک په غاړه زه په ځای باندې نکلیو وګورم مسافر بټلو نو دا تکلیف نو دا غل دا کویاره نه و د سټړ کېدو د تنده او بس سړک لبې اې خوراک خور څه زیادو کنه نو دی وی چې راځه سفر خولې نه دی سفر خو دا ما ځکه کیته تر لره لره پورې درځه وبوم نه تنده په مخه راستې نو دا د مې ځای کاری وی که دا څه وینو خبره وجعلنا او غرض په یو ځای و بین القرآن تبارکنا فیها او بمیز دکلو حرکی برکتو نچولی مونگا پاغی کے قرآن ظاهرتا کلی ظاهر اخکارا دوات آسان شوکا نا دشمن رو یارانو کار وخ بی سفر کودش پیدر وزی وقدرنا فیها السائر وانداز کلو مونگا پاغی کے سفر امنزل تسمرا پوری دیتلیشی ناگا انداز بو تبل کلو نکارتو بشیبونو بی اسکلس تکلیب بنو سیرو بی ها گ گرزه <متوسطور> پده که سپرکوه لیاالی و ایامن د دشپیش پیو دروزه اپا امن بایه دشمن نشتا مان لرم نشتا نقصان نشتا نو دید آغینا شکری و کلخا فقالو پس دیوه ربنا ای رب زمونگا باعوی دباینا سفارنا لروا لراولی پا مینز زمونگا رسفارو نو که چدا لره لره نو خبای حاو چه مونگا روان شنو چی سم گوریل تربیه کل فانه تلاش <خش> کو کله وبو په ذکر زنه و ظلم ان ظلم ظلم غو باخونه زانو نه باندې دا سوبکه لا په کله دیو ک شرکو کوبر فجعلناهم احاديث پس او غرز ظلم غدی واقعاتو ومزقناهم كلما مزقوا او مون ټوکړې کړلې غړب ټوکړې کوله سره نو ک دی هو انکار کوو د قیامت نه نه کچل وم سره وکړه زرا زرا مون کړل انبي تعالی کله لیکوله صبرین شکور دا بار د صبرنا کو اشکر گزارو او په سلون دی غوړه تفصيلات ذکر کړی د تاریخ کې بیا ووره بل دینچس واقعات تر دې خار بارا کې خاص دشمنی او عداوت ذکر کيده شیطان ولقد صدق علیهم او یقینا رشتیا کړی باندې ابلیس او ابن ابلیس ګمان خپل په ګمان پیغو رشتیا کوله هغه ویني چې زبې هلاکم زبې گمراهکم زبې دا چې له وک دې سره خدا ته نشي غنی اختیار یو کې واسو واسو ته ووکلا خلاص دا انسان با خپل ځان کان دې ته ورځي اوا ته واسو ته وکی ابيادت پرې زکه بس بیا دراټینګې دوه نه کیاسه تا مورې ته نو دې سترګې پټي کې جوړ نه نه بیا ته خپل عبادت نکي دا نقصان ته پدی ورځي ښه پس دی روانشو پا ابلیس پس الا فریقا من المؤمنین مگر یودا لد مؤمنانونا وما کان له علیهم من سلطان نو دا دا, دا پار فدیبان پا دی حص واسو تا قد دهم را کولو الا لنا علما مگر دا خبر چمونگا اخکارا کو من یؤمنو بالآخرت اغصو چیمانو لپاخرتو ممن دا اغچان هو منها فی شک چه اغاد دینا پا شک کری چه سوک پا شیطان بس روانشو نو پوش اچھا سوک دا اغا نسان محبوس تاتی کوشش کی دا اللہ نسول کی جلاتو پنارہ کی ناغا ایمانو لی پاکرتو وربو که علا کل شئین حفیظ ورب سا باری وشی باندی حفاظت کو انکی دے ولدو اللذین دعنتم دوی محصد در صورت دے دے دے نا قوت آری کی اول باب انہیں باغا ترتیز صورت درین باب صلور درشم پوئی پدی کی شبہ صلورم دفاکی جواب کی حال دا ملائکو او ملائکو بارکی دا, دا خلق داقیالو جرد دی لیشان دیو دادا اللہ لون دی او دادا نوصف او صلور لاربان دید شرکو اترقی زکر کی دا, دا تبلیغ او اس بات دا رسالت ولده اللذینا او آیا دی خلق طوی دا مشرکان دا روبالی اغغسان و زوندم جتاس و گمان کوا من دون اللہ سوادالنا لا یم لیکونمیز قال ذرہ اختیار ان لریدان د دې دی او یې زری فی السماوات ولا فی انا بسمک ک دا اول لارې باندې خلاص توا توا وليوازونه کې دا غیر ولا اختیار نشته کته یو کنه زور دې لري د پهلوان دا غیره ځواکته یملی کولا اختیار نشته د تشریک په تصرف او ځین او ما من شرک نشته دې په راپدې دروازو کې هس براتا برا ابراہیم نشته ځل تاسو لَتَصْنَعُوا وَذَرْتَ كَيْفَ يَصْنَعُ دَادَ بَرَاقَ قَاوِنْدَانِي وَمَالَهُ أَوْ نَشْتَرِي لَنَا فَارًا مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرَةِ دَذِينَا سَوْق مَدَد كَوْن کِي جَلَّ سَرَم دَادُو کِي دَر مَلَارِي اوم بَن کړه کټويچ دَاد سَرَم دَاد کِي او سَکارو نَه دیو نمو چدي تو وای نو زمونږه کاروشي او صلی الله رن بيوي وينما سفارش ور علي کین ولا تَنفَاو الشَفَاعَةُ عِنْدَ نَفَارِش ور سفارش دَالله سَرَا إِلَّا لِمَنْ مګر دا هغه چا ده پارا اذن له جلالو ت اجازت کی هم مشرک له اجازت څنګه ده سره نو پیدنه کی سفارش دی دا څلور لاره وی ها د شرک باند لیکنه چتا اخر بکم قانون مند شرک دی الله سره اګه السلام علیکم بارک استادو بھائی چنارې ډرلوه طاقت ته اوی زمونږ आवाज اوري اواز کتابونو کې لیکلند چې سرورتی یاد له سروښنو مې را املکنا الله لپاره ষ্টېکان دانشته د لری ثابت ځکه دا چریکلې او پران هغه نه مانی نو ګوره مَلایکوا جزيو ګورا چې دلار طرف نو ته حکم راشي ا ارنداس کیچینو او دسترین اریسه اسه دا کویده باندې مونږ ذکر کیچې د صلصلې په شکل کې आवाज تنګار اون دی لګه انزرچ په پهه غټه باندې درخ کې او کی کنه الله علم نوې چوه کمرای شي نو دي باندې هه باترا شي به وشه حتا اذا فزع درجه پورې شي هر خلک شي ان قلوبهم لذلم د دی دينا دي به وشه په یره کې چوه کمروري قالو نو وای تا ملائک تم درجه واله هغه باره وچته درجه واله توي قالو دي وای ماذا قال ربكم سو يرادس رب تاسو تاسو راځو کوم فرمایا قال الحق نو یې چې حق دلته ارغه کوم لري حق یقین لري دوی ته وې چې هيبه ته دې په سنشت ډېر حق خبر راغله نو اله دې ورو ورو زړه په دې شی دم هيبه ته راغلي ښه اوسه چاري وسطاره باره سفارش کی ها د الله په دربار کې وې چې الله دانې دې دا د کوپراله شرک بوځي چې بری و جنته بوځي ها ښه مخابه وهو العلي الكبير قال الله وتتولى بيان دوه کو او دغه سلطه خبر را نه ده وګوره داغه مساله چې داخلك په دې کې تباشوې बर्बाद شوهي قران بي دې دعوتو کا دې مساله ته رو رو پو وکړه په دلایلو نته شورو کې ځحي قال خبر اتاته ام ما يرزقكم من السماوات والارض سوک ويا ورتا سودا چر زنگ دار کی تا سود راج سو دا اسمان دا ما دسم کونا رزق او کنی یری کی چکویما نو یری گما چه اسنچا ولی نہ کا پشی او علی و چلال و انا او یا کینه مونږه یا تاسو زمونږ نه یا تاسو نه یو طن یو فرقای اورل لا لاحو نن هدایت باندې دا او په ضلال مبین یا تاسو ګم راهیاس کار کېدا د دې قرب دعوه دا ځو ته نوې مون په هدایت تاسو ګم راهی کی نه پای لکی یو چې مون لا تاسو کې وخمخه یوډل <سؤال> په باطل <سؤال> او بل <سؤال> په <سؤال> حقیقت نو سوچ به وګنه څاغه ځی پات ممکن ګر دریم خبره کوایا ورتا تاسو نو تاسو نکيګي دا اجرم جمعنګ کړي ولان وسلو عما تعملون اعظم نو تاسو نکيګي دا عمل جتاڅه کوي ګور خپل تبجرم وای ښا چرواځو غوننوارې ما زما د ګنا وروسته نه تاسو نشتا اتم عمل کې نه نه تاسو نشتا سمره کوله خو غا باغه خبره ده قرآن غوته داخې ناس نه چې خل خلق اورګرند کړه مثلا ما زغري <تصح> لاگیت دل مسئلہ کی چا ته نومه وتوی لری کا پیرا لری گمراھا هندوسیکا وراتا نیارا خبره دته تو فکرې تو خوا زرا خو په خوا زیا خبره نوکا اداوته صلوات دی دا وی کو پر دیو کو نه انم تابزه نته تر خپل ځان کامی از ذکر کا تو یې مانګم ګنا کیګي کمزوره ما جرم را نه کیګي بیرګستانه تاسو نشسته او استاد او کلام دین ولای زموږه تاسو موږ کېدار چا پهل کار دی قل یجمعو بیننا او درې هوارتا بلکې سنورم خ یجمعو بیننا چرا جواب کې موږ یا ربنا رد زمونګه ثم یفتحو بیننا بالحق بیا با فیصلو کې په موږ زمونګه بحثره وهو الفتاح العلیم هغه فیصله کوم کې په وله نور راځي چوپور چې دا زموږه خبره کوم بدین دلګر استاو دا د بیا او سنکېږي نننا به سلنه ګورو چې په قران او حديث باندې معلومات وکړه دا تکه خبره کې دا څنګه دا داسې دی قاعده چې یو ګور له خوا خواه په جماعت باندې دا خبره وتاوه کا قل ارونی الذینا داسې بارو روزه ترقيبه کې کنه ورتابینزم ارونی الذینا اوه ما او چې تاسو یې زې کلی دا لا شریکان کلا شره داسنه شکې دی دلละ مخلوق صفاتو کې هډیر فرق دی نو خیر رته وخیال اتاه څه کی دی چې الله سره شریک دی اغا تاسه اړلی کنه چې تبا دا کار کې دا ضرورت کې خیر دې متوقع کنه دې کې کم ځای چتا نو هغه ته وی چې راځه نیبان تر تما ته راځه نو ته ته چې نه دا ما ته قران کې و خه اځه قران ځان سرواز نه راله او حديث بو وسو چې ترک محدا پورې دا خبره صحیح هيږي اځه غوا خدایږي خو زبوط پکار دي کنه زغور تر دليل خبره کوم کلا چرې دا څنګه شي دا الله له مخلوق مې اوس فرق دي بل هو الله العزيز الحكيم بلکې الله زور آور دي حکمتونو اله دي بيان د توحيد چوکه نبي ابو ته سنتو تراشي چلا شوس بل خبره کو ما تا خمون زودس داس کو دعا کو ختم کو رقم خادي کو نو دې کوم د بر طریقه قتل غواړي وما ما ارسلناک اسباد در سالات ان له کلمون غاتو الا کا فتل الناس مگر د پاره د ټول خلکو پورا د ټول خلکو د پاره کا فتل الناس ته د ټول خلکو د او تو کافی عالمگیر د ټول د پاره بشیرون الذين غير ورکون غیر ورون کے, کے ولكن اکثر الناس لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي د زوځو اجر پنکار د قیامت مخک ذکر شیو نودل تکې دریم زجر ذکر کړي ګور بیان د توحید دی ورته وو کو بیان د رسالت دی ورته نو څور فسباد د قیامتو کا نو څلورون نمبر کې به وت بیا د صدقات د قران ذکر کړي ښا دا څلور خبره مقاصد دی ويقولون متى هذا الوعد او ايديك ان كنتم صادقين كه تاسو رشتنی خبره ونمن لکنه اکه یو چې بس موږ باندې عذاب راول کېني قل هو يوارد لكم مئات يومين استهدفارا وعددها داغير لا تستأخرون عنه ساعة ترسطوا بنشي داغيرين ساعة ولا تستقدمون انا بمخشي <تصفيق> نقول سألهم زجر أعجيك صداقت القرآن وقال الذين كفروا وعجيك صانت كافران دي لن نؤمن نمتشار يومين نرور هذا القرآن بدي قرانا فأنت أعجيك الله كتاب داځه یره ته ذکر کول دي صداقت تیره قران ولا بالذي بين يديه او نه پاره چمکته دین دي نه دا قران مننه نه غمختني ته توا ته چیرې ټیک ته تواته ان کار وک هو څنګه ته بیا قیامت برس ته خوازي الله په دربار کې ونه حاضريږي تقويف اخروی طاري کې براءت چننتا چا سره محبت ساتو او د دې مقاصد نه غافل کېږی بهترین او اعلى مقاصد توحيد رسالت و قيامت, و صداقت و <تصفيق> قيامت, سر جواب دا قيامت او صداقت تو قرن نتبا قيامت کي د ادي سربياسو جواب کي نسبات د قيامت کي اتاخريف ديخه ولا و ترى او کي چرتا اولي دي اذه الظالمون اكلت ذا ظالمان خلق موقوفون ادرو لشي عند ربهم د خپل رسر ديار زي او بعضهم الابعن بعض واپس کي با با دينا بعض نورتا خبر جواب يقول الذين استضعفوا <تصفيق> <تصفيق> وَيَبَا أَوْكَسَان ج كمزوري كوري شويري للذين استكبروا اگه خالق دايته تکبر يي خلو لولا انتم لكنا مؤمنين كشرن ويتاسو نمون بو مؤمنان دا كمزوري كرو <تصفيق> مون تاسو جستاسو نمون غري خبر نشو كولي ال حق بارس نمون بلا ري غقدر نشو كولي ادريدي ور ترنشو دا غتافو مون تر توحيدات هاد بندي كلو وي د نيمان قدر نشرو نقول الغيب في عمره قرمشي قال الذين استكبروا ابوه خلقوا جا تكبروا دل الذين استو ضعفوا دي خلقوا جا کمزوروا نحن صددناكم عن الهدا آیا من بن کروا تاسو دا هداية قبلوا لنا بعد اذا جاءكم پس دا شراغ تاوستا من قنية بن کروا نسو جلو بل كنتم مجرمين بل كنتم اقبل مجرمان تاسو نمنو آجو سوك مني ناغي ندا مور اپلار من الله بلچا خبر من اغاصو په شان نوخه تاسو په خپل مجرمانه وه وقاله الذين استضعفوا او بویا غسانجه کمزوري کړی شو للذين استكبروا هغه خلکو چې تکبر یې کړو مخامخ بوتخکل کی خبرې کوي به اجازه بموږه خبره کوي نو تبوي چې نن دغه را توو بل مکر الليل والنهار بلک مکر د شپې او دروازې دا تاسو چې په مشورې کولې من با کول د شپې او بل مکر الليل والنهار بل کدا مکر د شپېو در اذ تا امروننا کله چې تاسو به حکم کوم تا بالله چې کوبر کو الله باندې ونجل له له انداده او د هغه د پار شریکان حمادګارانو تاسو به سمرو ګتکرې کو ا چ بس کاو بده ابل باواز وکې خیر د لګنور موکا دته به په وسیه شو وشه دچتا بیا واخره داونه زدان جوړ چې واخره دا ما نه نو هیو څلې و زمون بابا دې تقریر کین اخره کې دا صدا نه دا یمنه دی ویلي دا بوته بیا وایو ہے جما ویلي ها بل مکر لیل و النهاره تا چې بده شپه دروځي لګيا وی ا تاکریر باندې کاو ا لګیا به کانا کرامت نوبدی و یو اغه وا کې ته خووب نوبدی وی توبه توبه له خوب کو اوبیا ویا خوب بیانونه پاګې و دا میراج وو هغه اوباندې با سمرت اقرداځي با د علما دی علما ندي خو خېف پا اواز دی خوشاواز دی ناري لګي کسه د نبی اسلام د پیدایشه یا د میراج او یاده سي د او بادشاہ پس نومه واخل اشتداد او یا او بادشاہ چې هغه دورا سواځره خځې کولې او دمرہ یا رب خلق دې دی او دمرہ نه پوئګي کنه چه دام یو انسان ملی شو لیا پیغمبرو سنگ چه مخی قوال ذکر شده پیغمبر دمره طاقت کی دیشه نو خدا باد شام دمره طاقت کی دیشه ارزی که مقابله کسو جو کلی نجش پی بی خلق دیده که او جارا و خانده جارا و خانده پدی که بشپتی رشو اخیر سر بی ولدیل را وستو چه داولی یو دیرلوی کرامت توب سبحان الله الله نو یاد پیغمبرو سنت و عمل و دن و موض و کلهس وو هغه د وګړو په ګسو خلک جوړیدو یې ته امرونه نه کړل تاسو به موږ د حکم کاو چې کوبره کوباله باندې هغه کوپرسو و نه جعل له انداده او ګرځو هغه له شریکانو مددګارانو اولیا چې مزدي دواړې ابل چاته تاسو اجت نشتا په اذرون ندامده اپټه به په مانته یا خاربه کې ډوړ معنی دي لماره اول عذاب کله چې ویني و جعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا خوبگرځو موږ څنګه سيرو نه پښتون دایګا څنګه کېږي خپې دی حل يرځونه الا ما ګانو یاملون سزا نشور کېدی دی تا مگر دا عمل چدی کو دا ګور سټونو کې ولا زنجیرونه واچول دا الله د توحید نه دا سټېستو ورګ جوز دیوتړو او تا دا سچاته ختکه تا کړو غیر الله ورګ د زنجیر کې ورسو تړو علاوه شاخ چې ته ما چرته تلې جماعت پاکنه بلخواه گرده دیده دین روز تو سلورم بعد ذکر که او پاگی که انکار دی دل سالتو باقی باید زور نور که زجر زجر پا انکار دل سالتو او داگه سبب سلی محبت د دل دنیا دقشان بشارت مومنانو تا تخویفو او بیزاری دی دوباره یو خدا ذکر شکنه یو بیا مختصر دکر که چګلږه خلق سره ملاقات وشي چې دي وویل مانښت کولې به سپارش برال کي ملائکه داغي خدي ته اسنو ویل کنا داغي سره به ملاقات قیامت کې او دا زجر شجر منکر د قوانين الله الګي جوابات او طریقې د دعوت په اخر وما و ما عرفنا في قريه من نذير ان ذليګ لمغا پيوکل کې پیغمبر الا قال مطربا مگر و ما استحلق داغي ان بما ارسلتم به كافرون یقیناً مونږه باغ مسله چې تاسو لګلې شې یا باغ یې باندې کافیر یو مترفوها مست خلق بداکار کو د حق مقابله دا 파رد ورکې د شیشیوها نو سبمال دولت سره مست او سه اصول ټکی ویلو مونږه لاندې باغ یې باندې مستو سوای دا سمره لې چې مؤتضیان به په منځ باندې ودرول او ګدرات به وکړو نوتو سې دی له بهوت له خلکو باندې دا ته چیرې استاد ننږه د موسکی نور خلکو باندې دا کلاس نه غو پسی دا پراتو په یو سې دکی اځ ته وطن نیمه جن دار او کلام د چیرې وخت دروازه یو سې دې وګلا په بل باندې پرهوتنه یې خلې خلې لا نه شو ا دې یا ولې تاغه یا بارو او یادته طالبان لږ ته چا الوار او جمعات ته استاذ وښه دی کو نه پاسو اخر وښه نو اسلام علیکم خو به چنل لا سي نه لچاګي ور باندې کلو الکه یو باندې ورکه ور دی ور لرکه خیر خو دی ان لړکا واره نه خوان دي نه کو اچ رسل العالم دا و دسنو زه اخواله اچ داغه را منډ ور یو په لته را ورا ما دتوي لوجوري مكهر نا بطيله تو الله دا يوم استوجخ خلقو قيدا نو ورت حقه برا وتر ورس جن ثورلتين كاريوك نو دا هو اغخن كو كلو چه پیغمبرانو تيمو استاس